الفاتحة نهدي سوابها هذه التنواصلة إلى سيدنا الوالد أبو الحمد محمد الله المالك الحسن قال أن الله درشه بالرحمة ويعله درجاته في الجنة وأن الله يؤيد علينا من برقاته وأسراره وأنواره وأولومه وبركاته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وسيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد أبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فإن أشد الحديث كتاب الله خير الهدي هذا محمد صلى الله عليه وسلم شرع الأمور مختزاتها وكل بدء دلالة وكل دلالة في النار، اللهم إني أعوذ بك أن أذلل أو أضل أو أزلل أو أزلل او ادلمه او ادلمه او اجهله او اجهله ليا ربي جتني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب ابادك وعزيزا في ايونهم واجعلني وجيهان في الدنيا والآخرة ومن المقرمين يا كسير النوال يا حسن الفعال يا قائما بالأزوال يا مبتئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف أنا كل حال وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قال المعلف رحمه الله تعالى ونفأنا به وبألوبه في الدار نعمنا قال التوصل بآثار الأنبياء عليهم السلام wassul dengan barang-barang peninggalan para nabi. Allah taala وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه اي ياتي يقوم الطابوت في سكينه من ربكم وبقيت Wa alu haruna tahmiluhu al-malaikah Inna fi dhalika la ayatallakum kuntum mu'minin Ayat ini berkaitan dengan Akan datangnya seorang raja yang memerintah Bani Israel Itu namanya Talud <tuh> nilajah akan mengawal Bani Israel yang dimaklumi bicara Bani Israel adalah bicara mereka adalah keturunan para nabi yang pada dasarnya agama dikawal oleh mereka tapi kemudian terjadi penyimpangan yang justru eh, Menjadi musuh besar agama yang benar Tapi cerita Bani Israel Israel adalah Ya'kub Bagi Bani adalah anak-anak Nabi Ya'kub Kalau selanjutnya kemudian Anak para Nabi saja bisa menyimpang jalan Obama Negus ayat ini jadi ada hubungan dengan kapan para nabi telah meninggalkan <kuh> wirasatnya di bumi <kuh> untuk diperjuangkan <kuh> kemudian membutuhkan seorang yang mengawal mereka <kuh> karena agama sendiri tanpa ada sistem juga <tuh> tidak ada yang mengawal nah, termasuk di antara pengawal agama waktu itu adalah Thalut. Qala Allahu Ta'ala wa lahum nabiyyuhum <tuh> tidak disebutkan Nabi siapa pada waktu itu? Inna ayat tamul tanda akan menjadinya raja si to'lut. Akan menjadinya raja. Ayat tamul akan menjadinya raja to'lut. Ayat dia kumut tabutu fihi sakinat merobikum. Jadi jika akan datang kepadamu sebuah peti, Fi hisakina atau merabikum di dalam peti itu ada sakina, ada rasa ketenangan membuat orang ketika melihat peti itu kemudian merasa ada kekuatan batin senyaman merabikum. Bapa Kiai pun mema taro ke Alumusa dan ada yang tinggalkan iatun la ta sisa mimma taraka Musa daripada apa yang ditinggalkan oleh keluarga Nabiullah Musa wa alu di mana at-tabut ini tahmiluhu malaikah dibawa oleh malaikat di tabut terus sebelumnya sudah ada memang milik <tuh> Nabiullah Musa Nabiullah Harun keluarga besar Iya, kemudian tahu-tahu si tabut ini hilang, menghilang. Memang eh, diselamatkan oleh para malaikat. Inna fi dhalika laayatallakum ing kuntum mu'minin. Ya begitu, kapan subhanallah tabut ini pedih toko mana? Jadi datang lagi. Dan diriwatkan datangnya itu kelihatan dari langit dan turun lagi. Itu Bani Israel merasa mendapat ketenangan besar. Wah ini. Padahal di dalamnya ada apa? Wong Juman peti ya itu di dalamnya ada apa fil bidayati wal nihayati qala ibn Jarir an hayatat tabut wa qanu idza qatalu ahada min al aada lan ana subbani Israil nalikani merangi ingong suci saking para musuh yakunu <tuh> ma'ahum Tabutul misak. Alahika na fikubat di zaman kamata pada matikro. Yakunomahom tabutul misak. Jadi ini memang semacam peti ya, sakti itu ya, peti sakti. Jadi kalau dibawa memberikan satu kekuatan rohani, ketenangan. Yang ada di dalam zaman pada waktu itu Kupat di zaman Karena ini tafsir panjang jadi diambil Fakanu mongkoono sobebani Israel yun saruna Mendapatkan pertolongan bibarakati Kelawan berkaitabut Hmm. tapi ini jangan dibuat dalil kaya jimat-jimatan aku tak kaya jimat tak kaya sabuk sabukmu ya sejimane pedini nabi <tuh>, dan di dalamnya ada barang-barang peninggalan nabi ya Yang membuat satu kekuatan roh-roh Ya kembali kepada berkah yang Allah berikannya. Kalau tidak maka tidak sampai disinggit no malaikat bareng uno Tapi jangan dibuat dalil Oh Berarti ada namanya jimat itu jongo uno ya Jimatku, jimat jimatku jimatku jimatku jimatku jimatku jimatku jimatku jimatku jimatku jimatku nabi Gak Gak keris-keris yuk itu justru adalah pengantar pada kesirikan, bahaya. Wa bima ja'alallahu fi minas-sakinah Nasbab opong, dati akan kusti Allah fi indalemma minas-sakinati Berupa ketenangan, wal-baqiyah Sisa bima taraka al-musa wa al-harun Falemakana fi ba'di hurubihima alih wazza al-khalan Kenalikannya orang yang dalam sebagian peperangan Bani Israel Ma'ali ghazza wa askolan Walabuhum Mungkau potonga laki Sepo ahlu ahlu ghazza askolan Ing bani Israel Wa kaharuhum Tersinggalati Ala ahli ingatasi Mundut takut ikumamu Fanta zauhu Mungkau Mundut mengambil, dia mengambil alih. Sebab ahli Gaza sekolah itu enggak takut saking tangani bani Israel. Jadi sempat satu-satu perangan, ternyata bani Israel kalah dan sempat kemudian tabut itu diambil oleh mereka. Dan mereka ngerti kalau ini adalah ada nilai-nilai kesaktian. Tapi kemudian tabut itu diambil alih oleh malaikat, diambil, dan kemudian kembali lagi sedatangnya si taulut untuk mengawal berani Israel. Pengawalan berani Israel berarti sangat berhubungan dengan pengawalan terhadap agama. Kalau kasir syurwakotkan yun saruna ala aada'ihim bisababih sebab si taulut wakana fihi tostun nah di dalam tabut ada apa? tostun bokor minta bin saking mas karena yusalu fihi sudurul kang ono yusalu fihi diumbah fihi dalam tostun apa sudurul ambiyak dada ni para nabi ketika terjadi operasi stira suluh kapan dioperasi oleh malaikat jibril ternyata bokor ini adalah bokor-bokor yang memang disiapkan oleh Allah kapan para nabi itu dioperasi dadanya dioperasi hatinya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran hati termasuk hadus syayatin yang ada para nabi. Wakala penukar sifat siri kan nabi aso termasuk juga orang yang dalam tabut opo aso Musa tongkatnya nabi Musa, wa aso Harun tongkatnya nabi Harun. Walau hanilan rong sabak sabak, ya ini dua <tuh> sabak minat Taurat sabak itu berarti tulisan. Dua tulisan yang ada di semacam papan mengetahui sekingat taurot buat siap buharun dan baju baju ini Nabiulloharun. Wamin kumanggola diantara para ulama orang orang jauh al aso isi tapir itu berubah tongkat wanak lani lansan dan luru. Sandal di sapa ya? Sandal di sapa? Sandali kaya ya sandal nabi ya tongkat nabi. Nah Nabi Musa yang punya cerita besar berkaitan dengan mengalahkan uh, sihir uh, yang luar biasa dari tukang-tukang sihir, sihir un, ya. ya. karena punya kekuatan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi lain ya makanya kapan namanya sihir <tuh> dan namanya mucijat itu memang hanya ada ya ini, sesuatu yang di, bisa jadi sukar untuk membedakan kapan ada sihir juga ada mucijat itu hampir sama <tuh> ya bedanya adalah yang melakukan siapa eh, dan mendapatkan mujizat itu adalah para nabi. Ibu dan sihir adalah maklum. Para orang-orang yang musuh para nabi. Tapi dalam di lapangan itu bisa jadi orang enggak membedakan. Kapitannya ya, berangkat yang satu berangkat dari kekuatan setan, yang satu kekuatan. Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya juga Mengkhawatirkan bagi orang-orang awam Ketika tidak bisa membedakan antara Apa yang dilakukan oleh jin Dan apa yang dilakukan oleh para wali Dengan karamah dengan karomah Itu juga Tidak mudah orang untuk bisa memahami Jangan-jangan ya. Terus ada orang mempergunakan jin Tapi dianggap wali Padahal Singmela ikut jin Tapi dianggap wali ya Dan orang awam banyak tertipu ketika ada kesentian-kesentian Terus itu terpercayaini, soalnya wong bukti ini, <coughs> ini luar biasa sakti ya. tinggal dari mana <coughs> muncul itulah jadi dari mana muncul. sedang mujizat memang bedanya mujizat dengan karamah kalau mujizat memang kapan Nabi itu begitu mengucapkan sesuatu saat itu diiringi oleh eh, kekuasaan Allah untuk mengiakan itu saja jadi tanpa mesti harus, harus minta artinya namanya mujizat itu memang dibuat oleh Allah membaringi keberadaan Nabi dalam berjuang kapan ia mengucapkan sesuatu itu mesti enggak enggak nunggu ya Allah ulun enggak ningono eh eh wedi dadi mas dadi temenan yo nah. <tuh> itu kalau mau makanya mau itu sebagai persyaratan keberadaan seorang nabi adapun karamat bukan persyaratan seorang wali ini yang harus ditutaui saja di karamah bukan persyaratan seorang wali ini jangan kemudian baru anda mengatakan dia seorang wali kalau apa punya keramat. Karena al bahrun la sahilalah. Keramat itu adalah ibarat lautan yang tidak bertepi. al wilayah al wilayah kewalian itu adalah bahrun ya. al, al wilayah bahrun la sahilalah Ke kewilayahan itu kewalian itu adalah ibarat lautan yang tidak bertepi di anda tidak mungkin tahu dia itu wali padahal dia adalah wali Ya, sudah tentu semuanya berangkat dari pertama ke <tuh> Di antaranya kewalian adalah karena sawa atau nafas lomah neawak, kasyam atau saudar, selameting ati, warrahmah bin ummah. Tapi jangan Menganggap bahawa seorang itu wali baru punya keramat Karena keramat bukan persyaratan apa? Para wali Saya ingat jauhnya Kiyei Abdul Hadi Langitan Dengan bahasa <tuh> untuk diketahui Bahawa tidak mesti seorang wali itu harus punya keramat kalau punya keramat biasanya ada hubungan dengan kepentingan untuk orang banyak Di mana Allah menutup kebutuhan orang banyak lewat keramat itu Jadi, Sehingga banyak orang datang kepada beliau ya, Untuk urusan orang-orang yang punya masalah Kemudian terjawab dengan cara Allah memberikan keramat kepada seorang di antara walinya Sedangkan banyak sekali orang-orang yang Walinya Allah Tapi tidak mesti harus apa, Terlihat apa Keramatnya Sementara orang awam Baru mengatakan seorang itu wali kalau punya Keramat Agama tidak begitu <tuh> Agama memberikan Keterangan bahawa Kelumuk jizat memang persyaratan apa Para nabi Sedangkan keramat Bukan persyaratan para wali itulah tidak himar aku macam-macam kalau himar lonteng-lonteng kalau -lonteng. himar yang orang lonteng-lonteng himar lonteng-lonteng itu apa? sebera aku hindi yang lonteng-lonteng kalau orang lonteng-lonteng hmm? ya banyak ya orang lonteng-lonteng makanya oh naowong no, no, boleh noto sandal jadi dedi, jadi wali sandal tu kan ini ketotok itu jadi dua wali insya allah ah. <coughs> ya. ini bahasa ini terus saya angkat karena ya. ya, ternyata jadi kewilayahan ini butuh ya iaitu hati yang uh, terpikis dari kesombongan, terpikis dari perasaan siapa dia. Di orang yang tadi hanya punya kepentingan untuk menyenangkan orang lain, itu biasanya orang-orang yang cepat untuk menjadi walinya Allah. Jadi eh, di sini kembali kepada pelajaran kita, begitulah kekuatan dari Allah terkait dengan peti yang dimiliki oleh alu musa wa harun dan di dalamnya ada apa sih? Cuman ada tongkat, cuman ada wah sandal, ada bajunya Nabiullah Harun. <tuh> Tapi kapan ada peti itu ada satu kekuatan yang eh, bersama-sama dengan Bani Israel yakni ketika mereka perang dan membawa peti itu. Ini dibuat dari abu ya Abuya. berarti ada tawassul bi asaril apa ambiya wa al-qurtubi wa tabutu kana nisani fi ma tura annahu anzalahu Allahu ala adam alaihi salam fa kana ternyata peti ini jadi dahulunya sudah pernah ha, ada di nabiullah adam Ila'an wassalah ila Ya'kub alaih zalam Terus namanya peti ini Peti Katakan peti apa? Peti sakti ini ya hmm. Turun temurun Sampai Nabiullah Yudhawah Ya'kub faka'na <ça nefitra> fi <fronts> bani Israel Ya'khalibu Nabi Himan Kata'lahum Kapan namanya peti ini Bani Israel jadi kalau sudah bicara bani Israel, kapan waktu itu sebagai bani Israel, karena putra putera Nabi Yeruah Yakub sudah tentu adalah orang-orang yang perjuangkan apa agamanya Allah, <tuh> yang kemudian menjadi al-Yahud. Tapi sayang, eh, begitu muncul Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, justru. Dulur tua ini serakelan, bukankah mereka ini dulur tua ya? Karena sama-sama punya kakek adalah Nabiullah ibt Tapi justru masya Allah yang musyik Islam, eh dalam bentuk di sampaikan Allah sudah sesempurna seperti ini, al yawma akmal tulakum dinakum wa admanto alaikum wa waradhi tulakumul islah matinat ternyata yang musuhi adalah dulur tua al-yahud dan ya dia ada penyimpangan bukan sekedar penyimpangan jadi uh, justru adalah penyimpangan dalam ketawahitan dan sampai kemudian muncul nasara lebih lagi malah Allah duai ya, anak para muslim yang kemudian musuh besar Islam diisyarkan dalam kisah surat Al Fatihah ketika kita mengatakan ihdinas surat Mustaqim surat Al Adzina an amta anihim berarti tarikhah para Nabi min Nabiin was sedikin was suhadzah was salihin hairil alaihim romul Yahud waladzalid ayat nasara jadi beritanya tiga kekuatan saja ya ni Ya, di dunia ini, kalau ini harus memimpin dunia, ya Allah sudah <tuh> memberikan gambaran siapa sih sebetulnya. Ya siapa kalau bukan kaum Muslimin, Al Yahud, Wan Nasoroh. Al Yahud, Wan Nasoroh. Hanya <tuh> yang <tuh> mau <tuh> yani Alaihim, Al Yahud walad dhalin ayy an-nasara <gum> karena ya, dimaklumi kalau bicara masalah uh, ketuhanan adalah termasuk gharizatul din. Jadi, ya, ya, ya, ya, manusia ini kan punya gharizah termasuk gharizatul din. Ini orang enggak bisa melepaskan dirinya bahawa dia ini punya Tuhan itu mesti ya. Jadi itu jelas cuman Lepas, kemudian setelah itu ada penyimpangan dan tidak Kok jangan kan yang Sudah terang Dari dasar iman pun ada penyimpangan Apalagi yang dibikin oleh manusia Kayak Buddha, kayak Hindu Tapi itu kan paling tidak memberikan satu arti Manusia ini butuh agama ya Apakah lewat iman Apakah lewat ujidan Ini ya Apakah lewat iman? Apakah lewat wujudan? Walwujudan, wahyu makmur dan akibatoh. Dengan wujudan ini tidak aman akibatnya, karena didasari dengan keyakinan yang kemudian jadi wujudan ini semacam ah, keyakinan yang muncul dari hati, Diyakini akini sendiri. Tidak ada yang mengawal secara benar sehingga mempertuankan macam-macam. Lagi di sini kita bicara bani Israel kapan pada waktu itu dan kita bicara bani Israel kapan sekarang ini menjadi musuh besar Islam itu. Tapi ini bab adalah bab terkait dengan bagaimana waktu itu bani Israel eh, tawassul dengan asaril ambiyah berupa pedi. Peti itu adalah ternyata dari mulia biul -adam, Nabiul Adam ya ke Nabiul Yakub fakahnah ibani Israel yang libun Nabihi mereka mengalahkan bihi dengan adanya tabut mangkot hatta asau sehingga mereka berbuat kemaksiatan maka fahul libun mereka dikalahkan alat tabut atas tabut itu ya kena namanya pelanggaran-pelanggaran dilakukan akhirnya Allah juga menguji dengan kekalahan akhirnya tabut diambil alih oleh musuh ghalabahum 'ala alma al-malikah jadi mereka dikalahkan oleh orang Amalikah wasalabu dan mengambil at-tabuta minhum wa hadza al-haqiqah tilaisa illa tawassulan Abu Yam mengambil satu dalil ini hakikatnya adalah tidak tidak ada kecuali ya tawassul bi azari ulai kal anbiya idlama makna li taktim mutabut karena warna makna yakni kenapa meskipun mereka harus taktimihim at-tabut membuat tabut ini harus di hadapan mereka bainai dihim fi surubihim yang dalam peperangan Bani Israel illa zalik coba mengqonot tawassul Allah Subhanahu wa taala radin andalik Gusti Allah qurido. Dito ya, andalik di sini jangan dimasukkan dalam kesyirikan ini. Ya, Apa kalau bukan ini timbul dari satu kecintaan wong seneng karo. Petine nabi ae koyo ngono ya. Menulih. Ya, ya, ya. Seneng karo petine para nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nilai. Hanya so ada tongkat ada ini. Jadi kalau juga para sahabat kita melihat cintanya pada Rasulullah itu kemudian, kemarin ada hubungan dengan tabaruk piyasa Rasul. Mereka berebut dengan rambutnya Rasulullah. Mereka ada yang minum apa darah bekamnya Rasulullah. Ada yang minum kencingnya Rasulullah. Ada yang eh, mengambil jubahnya Rasulullah, ada yang mengambil tongkatnya Rasulullah, kemudian wasiat. Kalau saya mati tongkatnya mohon dikubur dengan saya ya. Ya masalahnya adalah milik saya. Kalau kemudian difokuskan, di sini adalah ah, mempunyai arti kecintaan yang seperti itu. Ya, kecintaan ini sebetulnya membuat kemudian Allah rita. Kecintaan inilah yang Allah buat rido. <tuh> ya, lah, namanya kecintaan kan ya, ada tanda-tanda kecintaan itu bagaimana ya? Uh, itu yang Allah sendiri uh, jadi makanya jangan dihubungkan dengan si uh, petik ini memang punya Allah uh, kekuatan dah ya memang terbalik pada Allah karena sudah rido Allah beri satu kekuatan. Lewat mereka mencintai Nabi Lewat apa? Peti yang dan apa yang ada di dalamnya Begitu loh Jadi Akhirnya kita kembali kepada Ini adalah buah Sebuah kecintaan <tuh> Yang membuat satu kekuatan tersendiri Makanya kalau ada orang Sudah cinta gitu ya eh, ah, ah, ye ya, kemarin saya ceritakan koyonowong, koyonowong ni, ya. Abu Ya kapan itu setelah dahar kemudian pake icik pakai sabun ngotkowong, lah, terus dombi, kalau sih aku dua orang koyonowong, ni aku dua orang. Hum. Jadi kecintaan, eh, ya, ya, sebatas tu sampai sebegini itu kenapa ya? Kenapa tidak boleh? Orang tiparinya punya duit oh, di oh disimpan sampai mati. Oh, ini aku yokka ya, tak tahu kau nama apa orang aku. Jadi, <tuh> eh, eh. itu kan kembali kepada keyakinan masing-masing ya. Eh, intinya adalah kembali kepada sebuah kecintaan. Di itu jangan dianggap serik ikungan juga. <tuh> Antum tahu satu saat saya pakai jubah ini, wah oh, selendang hijau. Tahu? Itu saya diberi oleh lihat buaya. Tak simpen. Eh, iku kain ini kikenen oprotol. Tapi ojo ya, sampai hilang juga. Ya. Nah, Kena kainnya sudah lama jadi. Tak tak jahit jahit ya, <tuh> tak jahit jahit masih saya simpan kani anak popo baromet tu ibu, baromet tu kan semacam ada kekuatan tersendiri gitulah. Allah alamisufanat saya karena kecintaan saya aja sebetulnya itu. Kan yang ini yang biasa saya pakai, saat-saat tertentu, ternyata ada orang ahli dalam gunung-gunung -ngon itu. Terus dia bilang sama temennya ikut cubai, ikut cubai luar biasa, selembang itu, selembang itu, oh naik sini ciri gunung. Ya, Kalo di sini apa masih gawe abu ya aku ya. Aku, ya. <tuh> waktu itu dipakai abu ya lama waktu ke Indonesia waktu keliling tahun 80 sampai tahun 87. Subhanallah diberikan sama saya. Wah oh, senangnya apa saya? Eh ya. sangkapan peti orang ya. Erik. <tuh> Jadi itu bukan saya ya Ini bagi orang-orang yang tidak nerti apa-apa saja itu nanti ujung-ujungnya kalau mau memberikan satu uh, makna yang kenapa itu mesti uh, terjadi ya apa kalau bukan kecintaan Jadi, kecintaan ada sebuah amal yang dituntut yang namanya mahabbatullah adalah satu perintah mahabbatur rasul adalah satu perintah lewat caranya apa ya itu sekian banyak jalan menempuh untuk mencintai Allah dan para dan rasul itu maklum kalau tidak, demikian maka sahabat juga dilarang pada waktu itu ketika <tuh> berbuat sesuatu eh, eh, yang kalau ini eh, dikatakan itu satu kesilikan ya salah besar salah besar adalah hanya berangkat dari sebuah satu kecintaan Apalagi dihubungkan dengan uh, keumuran hadis almaru marumah aman. Aha, seorang itu dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Dia cintai. <tuh> hmm. uh, kemudian bukti kecintaan itu apa saja ya. Bermacam-macam orang mendapatkan uh, uh, kecintaan itu. Uh, ternyata dari sini kecintaan terhadap orang-orang <tuh> yang dipilih oleh Allah uh, jadi kita sudah bicara masalah orang-orang yang dipilih oleh Allah ya kembali firman Allah al-lazina anamallahu alaihim minan nabiyina usidikina wasyuhada wassalihin wahasuna ula'ika rafiqah jadi kalau kemudian ada kecintaan terhadap orang salih oh, kalau orang salih cinta ke apa kak orang itu pitik-pitik ya. itu bukan suatu hal yang sifatnya berlebihan, begitulah jadi makanya kalau sudah bicara masalah cinta memang tidak ada wah, tidak ada habisnya bermacam-macam versi cinta dan tidak, tidak orang bisa disalahkan kalau selama masih dalam masalah uh, koridor kecintaan tidak sampai pada tingkat mempertuhankan dan sebagainya itu di sini ukurannya orang untuk menumbuhkan itu dan uh, untuk uh, men, uh, untuk untuk uh, uh, apa jadi uh, menyatakan kecintaan itu berarti sekian banyak jalan yang bisa ditempuh. Ini orang-orang yang kata-kata yang kata-kata yang -kata, nuansaiu, di selalu ini dianggap satu perbuatan penlebihan. Padahal tidak salaman karawang soleh ngambung, jadi apa? Kayak seperti itu. Padahal itu kan hanya sebuah kecintaan saja. Artinya kalau diukur bagaimana terjadi namanya ini cara ya cara itu kemudian salaman salaman sing semisan to diulak-walik piwitu ping telu bareng ngono sing ngono bareng ya sekarepku karo karepmu. Nah. Nah. nah. Di sini anak-anak kecil di sini itu kalau salaman sama saya kita bareng ae Salaman ini Salaman, rono mana, balik mana Salaman mana, penutup, jalap mana sama hmm. Saya kalau sudah turun Ke belakang kan anak kecil-kecil Salaman kan, enggak bisa Tidak, enggak, enggak, enggak, enggak, Tiga kali, empat kali hmm. Ya, ya. Ya, itu sudah dianggap uh, kesirika-kesirikan Ya repot <tuh> Ya mestinya kalau kembali kepada awal kapan Dulu itu jadi bicara masalah penghormatan itu Sampai malaikat suruh-suruh kepada siapa? Nabi Allah Adam Di zaman Nabi Yusuf juga Penghormatan masih boleh dengan sujud Dengan sujud Tapi kemudian di zaman Rasulullah Dibatasi Sudah tidak lagi boleh apa? Sujud eh. Kalau aku perintahkan seorang sujud Kepada orang lain Maka aku perintah perempuan sujud kepada Suaminya Berarti tidak boleh sudah eh, Kalau ngambun tengkol sujud, jengin, Ya orang sujud Kapan juga Rasulullah Ketika datang datangan Orang-orang uh, daus Yang sudah kangen ketemu Rasulullah Uangan ya rombongan juga ketemu mas, Allah cium berbareng-bareng saudari yang cium kakinya, ada yang cium pahanya ada yang cium ah, tangannya, cium, cium batuknya, ada cium ke rebutan ini, kalau semua tidak apa-apa, tidak apa, apa. Mas secara umum, jadi kita tidak lagi diperbolehkan sujud sekalipun kepada siapapun jadi enggak boleh sujud dalam merangkap penghormatan. <tuh> ini ada orang anti. Uh, oh, ya, som, uh, uh, uh, uh, uh. ya kalau ini umpamanya harus harus seperti itu ya. Kenapa Sayyidina Abbas dengan uh, Zaid, Zaid. <tuh> Hmm. Syekh Abbas ahli al gurunya adalah Zaid <tuh> mencium tangannya kemudian Zaid imbal balik juga mencium tangannya Ibnu Abbas eh Syekh Ibnu Abbas kenapa karena beliau adalah ahlul ahlul bait Jadi, wallahu subhanahu wa ta'ala rad an dhalika tahlil li annahu radda ilaihim Tukti bahwa Allah membalikkan tabut peti ini pada mereka. Wajah Allah alamatan ayatan ala sihati mulki dan Allah menjadikannya sebagai alamat ayat atas keabsahan eh, kerajaan si Thalut yang ini didambakan oleh Bani Israel untuk mengawal mereka. Wallam yongkir orang ingkar sebagai kusti Allah dari kalfil. ya ini juga termasuk tawasul sekarang tawasulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bihaqqihi wa haqqil wa anbiya'i wassalihin <coughs> tawasulun nabiyyi bihaqqihi <coughs> maka ada istilah bihaqqi bihaqqi bihaqqi <coughs> di itu maksudnya apa sih jadi ya sebetulnya kalau mau dikembaliki tidak ada kepada karena kebenaran yang dibawa karena apa saja yang dibawa oleh para nabi adalah sesuatu yang benar <tuh> artinya kemudian kalau bertawasul dengan eh, apa ya, yang berhubungan dengan Nabi eh, ini adalah sudah tentu benar. Selanjutnya, kerana segala yang dibawa ini adalah suatu kebenaran, tidak ada yang sifatnya itu menyimpang, maka dengan disebut pihak dia berarti dengan lantaran, dengan lantaran, dengan lantaran. Jadi, kalau menerjemahkan memang yang paling pas adalah dengan lantaran, dengan lantaran. Yang Nabi itu adalah uh, suatu kebenaran, seperti Al-Jannah Tuhad wa an-naru haq wa an wal quranu haq mau menggunakan bahasa fi ya berarti nah, nah itu nah, ini dibuat tawasul juga enggak masalah ini <tantas Gran Habsa Muhammad> <tantasINGS> didasari dengan hadis yang nanti kemudian abuya ingin menerangkan perawinya siapa dan siapa kemudian kesimpulannya apa jaa fi manaqibi fatimah binti asad Ummi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anha Anna alam ma matat Mereka ni wafat Sopo Fatimah Binti Asad Itu ibunya Syaitina Ali Hafara Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengedut Sopo Rasulullah Sallallahu wasallam Lih lahdaha <coughs> Ing <coughs> Lahat Ini liang liang lah kete lah kete berarti liang yang modelnya mesti ada <coughs> itu lahat Rasulullah ngeruk lahda biyati kelan aslan Rasulillah Wa ahra jadurabahu dan Rasulullah ngeluarkan tanahnya Biyati kelawan tangani Rasulillah Walamma faruqan alikani rampung kanji nabi takholam Mukum lebet Rasulullah s.a.w Masya Allah fihi. Muka sahari Rasulullah nukun Di dalam luang lahatnya Ya Rasul sendiri yang ngerok, yang kemudian yang yang, Rasulullah sendiri yang keluarkan tanahnya, sekaligus terus Rasulullah tidur miring di situ juga. Fakalah Allahul ladhi yaqi wa yumit, wa wahyin la ya mut. Telir liunmi fatimah bin Asad. Masya Allah. Bayangkan ya, apa kedudukan? Fatimah Ummi Asad ini yang dikuburkan di situ sebelum dikuburkan Rasulullah sudah bah di Si'isari lo kono Allah Qalat inha pinjenengan muru datang Fatimah binti Asad Ummi Hujjataha in pun bul wass'a 'alaiha madkhala ning dengan cembarak ing Fatimah binti Asad pad khala enggone mlebu ni Fatimah binti Asad biha di nabi jika lawan lantaran nabi panjenengan qal uh, <kul> am ya'ladina qabli fa innaka arhamur rahimin ya donor saya berengkel satu orang saja ini yang mendapatkan kedudukan yang tinggi kok sampai rasulullah metu kuburane piambak eh sampai kemudian mengeluarkan tanahnya piambak kemudian sempat tidur dulu di situ juga Masya Allah terus dimintakan oleh Rasulullah uh, urusan kuburannya ini semuanya beres semua sudah bi hak tinabika wal min qabli fa innaka arhamur rahimin wa qappar alaihi arba'an dan mentakbiri Rasulullah atas Fatimah binti Asad empat kali wa adkhaluha al-lahad termasukkannya beliau pada al-lahad huwa wal abbas wa abu bakr ini siddiq radhiyallahu anhum yang diambil dalil oleh Abuya adalah biat nabi -yika. wal anbiya alladzi min Jadi istilah namanya tawasul ini adalah keberadaan seorang yang akan lebih memudahkan urusan ya. Jadi, <tuh> nah, karena ya ada jaminan yang benar bagi siapa yang kita memang <tuh> harus menggunakannya sebagai satu lantaran. Ini urusannya dengan Allah, pempunyanya kita sendiri. Kapan harus menghadap kepada seseorang? yang kita enggak pernah kenal itu ya ya sudah tentu ya lain kalau kita menggunakan orang yang memang sebelumnya sudah bersama dengan dia <tuh> <tuh> dan ini teko dewi ya karo satpam bigurak dhisik <tuh> masih <tuh> <tuh> ada pertanyaan dari mana dari mana dari mana ya yani, biasa kalau sing dekat dengan situ ya kare monggo ya kan gitu itu sama orang aja begitu Jadi memang Allah ini mengatur kita hidup di dunia ini memang ya seperti itulah memang harus ada yang namanya mengantar yang mengantarkan kita untuk sampai kepada Allah ya sudah tentu siapa kalau bukan dengan orang-orang yang saleh-saleh waktu lifa fi rahibni salah sekarang bicara masalah hadis ini dengan perawinya namanya Rauh Ibn Salah Ahadur Watih Walakin Ibn Hibban Zakarahu Fisikot Untuk Rauh Ibn Salah ini oleh Ibn Hibban Disebutnya sebagai seorang yang terpercaya Waqala Hakim Sikotun Ma'mun Waqilal Hafidin Apakah Ibn Hibban, apakah Hakim mengatakan Sahak al-Hadis Kedua-duanya ini mensahing hadis ini Wahakadu alaih islami fi madba'i zawa'id Khisukolawafihi Rauhubnu Salah Memang Rauhubnu Salah masih ya, Dibicarakan oleh para ulama Kemudian kita kembali Siapa yang <tuh>, ya, Mengomentarinya Di sini Ibn Hibban mengatakan apa Wassakahu Ibn Hibban oleh Ibn Hibban Rah Ibn Salah ini <tuh>, Dikatakan siqah hakim. Um, fih dhu'fun ah, memang pada dirinya adalah kelemahan wa baqiyatu rijalih selain para sanadnya hadis ini adalah rijalus sahih kesimpulannya hadis ini apa sahih wa rahu qad abdul baran wa abbas wa abnu abisyab dari dalil an jabir ahrajat tilam wa bunum fa turquhu muqawati sanad sanati hadisiku yasuddu ta'duha ba'dhan Ya sudah menguatkan sebagian uh, sangat-sangat Hadis Pak Abdul, bikuatin kelan kuah watahkik, kelanya <todohan> tak akan <todohan> watahkik, kelanya tak akan uh, kuat tehatis ini. Kalas Syaikhul Hafid Abdullah ibni Siddiq al-Ginari, waraukhun hada do'afu khafifun, eh do'afu, waraukhun hada do'afu dha'fu dha'fu khafif inda man dha'fa au mudh'ufan dha'ifa kasbasi man ingrahu kama yastafa'tu min yang mesti diambil faedah dari tembung-tembung mereka dalam mereka waliza abdal hafiz alaihi sami bima yufitu sifat dha'f diri kalau bicara umumnya dia harus termasuk orang yang lemah ya lemahnya ringan sekali karena bicara masalah qadifan hadis jadi Bagaimana hadisiku kapan ini do'if itu kan? Karena kelemahan, sedangkan kelemahan itu sendiri bermacam-macam Sampai ada 40 macam kelemahan ya Sampai ada 40 macam kelemahan Kama layakfa'ala man marasas Oleh orang samaringatasi wongkang menggeluti sebuah siman Kutub al-fan kitab-kitab fan hadis Fal-hadisu layakilu Mu'hadis ora <tuh> Layakilu an rubatil hasan tidak kurang daripada derajat kekhasanan beliau Al-Asar bin sahih bahkan hadis ini inna tathis sanati Ibnu Hibban hadis sahih wa nulaqiduna idan kita perhatikan di sini juga anal anbiya alladzi tawassala nabiyyu sing tawasul bi hakihim ala fi hadis ghairi sudah mati juga maka fasabata maka menjadi satu ketetapan jawazut tawasul ila Allah bil haqq wa bi ahli Ahyaan wa mau'tah sunnahi. Jadi dari sini kalau Nabi sendiri eh, bertawasul dengan lantaran beliau sendiri juga dengan para Nabi yang juga mati juga Berarti kita boleh bertawasul idal bil hak wa ahilil hak ahyaan wa mau'tah. Nah, termasuk ahlil hak ini an Nabi gina was siti was Jadi nanti kesimpulannya akhirnya tawasul orang saleh waya apa? Sudah ada gambaran jelas kan ya? Eh, jelas. lepas daripada eh, Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan makruh. Muhammad bin Abdul Wahab kok eh, tidak seperti pengikut-pengikutnya mengatakan sampai syirik. Jadi Syekh Muhammad Betul Wahab mengatakan Tawassul bis salihin hukumnya Mekroh, sedangkan pengikutnya Mengatakan apa? Ini salah, ini pengikutnya apa? Ini tidak salah mana Ini berdekari Yahudi Hah, Berdekari Yahudi nimbang dekari Islam ya. oh, Dari urusan uh, Hukum Fekih Menjadi Tauhid itu oh bisa? Kok bisa? Kok bisa? Tak boleh jadi eh, jadi barang kali ini, enggak. kalau saya anggap ini walaupun agak, karena berangkat dari ini tak boleh ini sirik ini sirik. Kemudian perasaan orang-orang Islam banyak yang sirik, jadi perlu Islam aneh barangkali, eh, wahai RDE, eh, pendapatnya menjadi orang eh, dibuat sirik, ya, berSirik. Akhirnya pengkleman kesirikan itu wah menjadikan sebab kembali kepada mereka sendiri akan mendapatkan resiko yang harus tanggung jawab. Enggak mudah. <tuh> Bagaimana temannya sendiri titik titik Serik titik titik syirik ya. Nah, nah sebagainya. Nah. Makanya <tuh> subhanallah penyakit igtirar tertipu diri ini memang luar biasa. Jadi ya. Halus kali kok sampai ada yang terjebak jadi selalu mensyirikkan orang lain, membidaahkan orang lain. <tuh> Kita lanjutkan tawasul Nabi, solasah bihaktis Saidin, bihaktis Saidin. Membeli masalah hak dengan enam arti yang sangat luas, bahawa setiap amal ini hak Allah telah memberikan satu ketentuan, namanya dengan pahala, katakan begitu, <tuh> dan itu adalah sesuatu yang hak ketika amal itu sendiri begitu bagaimana Allah memberikan satu oh, eh, balasan yang berupa pahala kalau bukan karena senangnya Allah kenapa sampai kebaikan satu saja berapa kali sepuluh kali di sini ternyata juga <tuh> Rasulullah saw Karena kebenaran adanya ini, bahwa amal kita ini dijanjikan untuk diberi pahala oleh Allah karena didasari dengan ibadah. Maka seperti secara umum bahwa tawassul dengan amal soleh adalah suatu hal yang dimaklumi. Maka, <tuh> coba kita kembali sekarang kita kaji kapan Rasul juga mengatakan bihakki kata, bihakki kata, bihakki mam saya dan lain sebagainya. Ini. Tawassul Nabi Yusalaam bihak kisailin Nabi Yusalaam bihak kisailin Nabi Yusalaam bihak kisailin Kala kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Man khala camin baytihi ilas salah Disebongkan mati sepasuman Sofa Umayya Samarim Salat Faqala Allahumma ini Asaluka bihak kisailin alaik Allahumma ya Allah ini Asaluka bihak kisailin Lantaran tiang-tiang ingkang nyuwun datang panjenengan Karena Allah menghargai namanya ibadah yang itu adalah mukhl ibadah wedua. <tuh> berarti, kalau ada orang berdoa ini dianggapnya oleh Allah adalah orang-orang yang perlu dihargai. Kalau tidak maka enggak utuni ashtajib nakum. Tiada salah ke ibadian ini fa ini korip. Kalau Allah menghargai seperti itu dia adalah orang yang dihargai oleh Allah. Jadi orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Makanya doa dan doa-doa dan doa, doa yang fa ya limanzal wa Jadi jangan berpikir semua tanpa doa pun sudah dicukupi Mudah enggak mau berdoa. Doa ini sebetulnya adalah alat sambung saja dengan Allah. Jadi sekalipun sudah semuanya ada Tetap doa, doa, doa, doa adalah Merupakan alat sambung dengan Allah <tuh> Nah, Untuk target ini yang sudah diberi Oleh Allah Tempat untuk selalu lewat doa Itu pun kita kadang-kadang tidak bisa memperkulangan dengan baik Tidak bisa memperkulangan dengan baik Jadi buktinya kurang Kurang serius dalam berdoa <tuh> Nah, ini kan akhirnya salah kita sendiri. Ada sudah ada udhunni istajib lakum. Fa idza sa'alaka ibati fa inni aba karib. Dan kita tidak menggunakannya sebagai silah padahal doa silahun mukmin wa imaduddin wa nurus samawati wal ardi ada satu hadis Syadid Jami Zain At-du'ahu silahul mu'min Wa imadud din Wa nurus samawati wal art Semeru Rasulullah juga mengatakan bi hakis sa'ilina alek. Pentanya jadi doa ini mohon menjadi satu perhatian dalam kehidupan ya. Apalagi ada Quran kul apa? Qulaba laqul ha <tuh> ma ya'ba bikum rabbi laula tu aqum qul ma ya ba bikum rabbi la du'a'ukum jadi untuk keseriusan doa eh ya, kenapa sih di sini satu contoh harus itu hmm. doa itu harus itu ya di namanya serius sambung doa doa-doa pilihan kita terus ucapkan terus ya eh <tuh. tuh> ya pilihan birrul walidain itu. Heeh. Nah, nanti nah, lagi doa apa? Rabbi zidni ilma wa wassi'li rizqi. Itu bagi santri itu kudu hafal itu. Karena hatinya diwat ini mestinya diucapkan setiap salat. Sopo sing ndonga Rabbi zidni ilma. Setiap ta salat. Soro aliman albeta, soro aliman albeta. Jadi orang ngeri, Insya Allah pasti. Nah. Adapun pinter sapiro, ya urusan yang Gusti Allah. Ya tapi ya, kan nah. itu terus itu kita terus. Le bisit ni ilma, ya. wasikli, virus wa barikli, limar zaktani kamu pengin jadi santri boleh terus wong sing jembar sekini pengin ora ya terus boleh terus sebab mau pil barang-barang pin ora pengin duwe omah sing gede ha ya santri sampai elek Pernah mondok sepuluh tahun donga iki berarti sepuluh tahun ngono ha bervisit li ilma Wajah ani, gitu kanis santri. Jadi dengan ini santri, aku lakinya santri, aku sejati, ah, ah. karena tunggu bareng bareng. Ini saya dapat doai ini. Saya waktu dulu ketika ngaji posowan dengan Kiai muslih Merangin. Kemudian eh, saya cari hati sini ada di, di kitab tatkirul Mustafa, diriwati oleh eh, Imam Termedi. Rabbizidni ilma wa wassi'li ni belum dicatat noh ya Ya muziar catatan natungane eh. pulang harus apa lah. kalau perlu dites masalah satu-satu kalau mau pulang apalah benar hmm. Rabbizidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barikli fi ma razaqtani waj'alni bayangkan jadikan saya dicintai semenora mulai diusir karena wannya wa ja'alani ih wa ja'alani mahbuban fi wa ja'alni wajihan dunyalah wa minnal muqarrabina ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubtian bila misal falakal hamdu walakal minna walakal syukru ala kulli <tuh> ini mumpung saya di sini bahasa ilin alik ya kok sampai Rasulullah itu tawasul sama riqis sa'idnya mumpung tak masuk istitirahat juga. <laughs> hmm. Terus uh, kenapa kita mengulang-ulang Allah ma, Allah maqsimna min khasyyatika matahulubi baina na wa baina ma asik tuminta atika matubalighuna bihi jannah. Peminal yakini matahazinu bihi alaina dunia, wa saibad dunya matna bi asmaina wa absarina wa qulubina eh. Atamrfaina wa matna bi ab. Oh, bi wa bismaina wa absarina wa quwwatina ja ma ini sudah jadi semenjak dulu sudah saya masukkan di tawajjuhat cuman belum sampai mengamalkan keseharian terus saya ketemu dengan Syekh Ali Sabuni waktu ziarah ke sini kita tanya di saf di maktab kok antum kok kuat gini wis tuwa kuat iya hmm. apa doane mun ada doanya Rasulullah katanya ya. Ada doanya lah Rasulullah Allah eh. maksim lana min khasyiatika Ma tahulu bihi bainana wa bainah Ma asiku min ta'atika Ma tubarlihuna bihi jannatakwa minal yakini Ma tuhawinu bihi alayna Wa matikna bi asma'ina Wa abasarina uping kuat mata tajam Wa kuatina Hah Hah tong seng aku kuatina lurus kuatina maah yaitana do kuatina maah kitana saya sendiri temen tim itu kapan-kapan aku dengar oleh wes aku makanya antum masih muda doa itu insyaallah tong seng sampai nah, insyaallah tidak kena stroke bareng ana insyaallah anti stroke namanya doa anti stroke namanya <tuh> itu nanti dicatatkan dan dihafalkan Itu penting itu. <tuh> Jadi Ini ya jadi namanya doa, doa ya. jadi, Dan rupanya kita sendiri Memang menurut saya jadi kurang serius Berdoa ini ya itu sebabnya, padahal doa itu wadah, namanya silah lagi, silah itu senjata. <tuh> senjata berarti mestinya doa itu adalah kita gunakan di saat kita harus selalu perang dengan menggunakan senjata. Ya, kalau bicara perang, kita ini perang di sini mari-mari. Perang nafsur, orang syahwat, berarti kita gunakan <tuh> Makanya... Jadi kalau keadaan dan keadaan terus berubah, berubah, berubah terus macam-macam Terus sekarang orang lagi ngeloh semua tentang uh, keberadaan anak Kemudian keberadaan rumah tangga Semuanya ini ya uh, Masalahnya kaum muslimin jauh-jauh tidak mau membentengi diri dengan berdoa Padahal sudah ada semua sudah Sudah ada semua <tuh> Sudah ada semua Jadi ini sekarang lah masalah KDRT di mana mana sudah. Dong, ini saya begitu ada dungo ini pemantenan dok rebenah badan aku pemantenan dok. Uh, ini orang pemantenan robah, nak kaplanah bin azwajina wa duriyatnya kurata ayun, bacaan nabil mata kina. Orang oh, kau pemantenan ya yang mendingan dungoiku, dungo lah. Uh, ya pada itu itu. ukurannya doa itu layar rutul kau doa doa itu luar biasa nih jadi kalau tah ketentuan itu sudah diturunkan oleh Allah sebagai kodok Allah bisa menghapus karena doa bisa menghapus karena doa <tuh> sampai kemudian Rasulullah bertawasul dengan Hakis Sa'idi Maalek, masyaAllah, ya, wabih <tuh> Hakim <Yeah>. Mansaya <tuh> ada dengan lantaran nah, yakni jalan put ini karena jalan ini sendiri menuju ibadah itu bagaimana Allah memberikan nilai pahala yang luar biasa fa ini lam ahrud asyiran wala batiran ulani wadan medal asyiran wala batiran yakni bukan karena <coughs> kesombongan bukan karena apa jadi asyir wala batiran bukan karena kesombongan wala ria'an wala sum'ah kharastu ittika asahatikula metel karena di saking bendu panjenengan wa biro amardatik lan nyuwun jadi jadi kita keluar ke mana ini demi untuk ridonya Allah tu dihargai oleh Allah sehingga rupa sehingga ini berhak untuk dibuat tawassul karena ada hubungan ridha Allah fa as'aluka idhani tuizani minan nar wa an taghfirali dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta dengan bahasa ini, Akbalallahu alaihi biwajih, mengkomadob sebuah kristi, Allah mengatasi orang ku, jika orang kelawan, berhati Allah, dan perhatian penuh oleh Allah, <coughs> karena mintanya menggunakan bahasa tawasul, eh, dengan banyak, bayangkan orang-orang berdoa, di seluruh alam ini, dibuat tawasul kepada Allah, eh, kemudian dengan jalanku ini juga sendiri, kata Rasulullah, maklum <coughs> nah, kata Rasulullah, jadi jalannya mengarah ke mana semuanya hanya untuk Allah. Wa wa vasta farolahu sabunna alfi malak. Masya Allah. Kaulal muntiri. Ini ini betul lah buaya adalah, adalah tawasul bikhakis sah ini. Jadi tawasul ada di mana-mana. Ini nah, jadi untuk memperkuat uh, posisi doa ini. Jadi semacam ada hal yang harus mendampingi secara kuat. Itu. Maka Tawasul ini jadi bisa cenggi dengan A, B, C, macam-macam nah. Walaupun tidak jadi Tawasul itu sendiri adalah diantara Cara berdoa nah, Kemudian selama, se Sementara sekarang ini yang menjadi permasalahan Ketika tawasul dengan orang sholah Kemudian dimasukkan Dalam uh, kesirikan Itu yang menjadi uh, Abuya harus uh, panjang lebar Menerangkan tawasul dari sekian banyak dalil. Kalau mendirikan wahabnu Ma'jus, nanti sih makal. Wahhasanau saya kuna ini, guru nya mendirikan hafidh Ibn Hasan. Kalau hafidh Ibn Hajar hada hadisun Hasanud, atau jauh Ahmad Ibn Khuzaimah fikir tapi tauhid bapunu Em, bapunus Sunni. Kalau dilaporkan hadis innau Hasan, tujuan. Kalau hafidh Al Busiri, wahabnu Khuzaimah fikir he. Kalau hafidh Syarafuddin jadi nanti ini tidak meragukan sama sekali hadisnya Terkait dengan tawasul Dengan haqqis sa'ilina Wa mam saya tadi itu Wa udakar ala alam al-muhakqil al-muhadis Sayyid Ali ibn Yahya al-Alawi Fi risalatihi latifah hidayatul Muttahabidin Hidayatul Muttahabidin <tuhabidin> Muttahabidin berarti uang carut marut Amburadul hmm. Annal hafad abdul wani al-muqaddal maqtisi Hassana al-hadis Wa qabilahu ibn Abi Hatim Yang ini para tokoh tawali hadis Telah menerima hadis ini Sebagai hadis yang sah untuk dibuat hujah Wa bihada yadabain laka Anna hadis sahhahahu Wa hassanahu Disahihkan, dihasankan oleh jumlatun Mengibari khufadil hadis Wa a'immatih Wahum ibnu Huzaimah, walmundiri Wasehu apul hassan, wakiraki Wal busiri Tapi bukan gairul busiri Sahih bil burdaah Abnu Hajar asy-Syarb at-Tumiati wa al-Muqti si Abul Hatim. Terus setelah ini, hal yakqa, apakah masih tinggal ba'da qouli haulaika kalam setelah dawuhnya mereka-mereka ba'da qouli haula kalamun dimutakallimin, apa masih ada pembicaraan lagi? Kalau sudah si fulan, si fulan sura si min al-ulama Uh, mereka memandang hadis ini sebagai hadis yang sah dibuat untuk satu dalil. Terus kontemunia pokok. Hi, eh, kang tul, kang tul. Wahyasihu menakilin. Apakah sah sakin wong sibunya akal aliyatrukah hokmah ha ulil fuhul? Mereka meninggalkan uh, hukum ketentuan ha ulil fuhul. Mereka para tokoh menarik alih daripada. Para ulama Yang hafal hadis Al-Mudkinin Mereka adalah orang-orang yang Betul-betul uh, uh, Dalam-dalam -betul, uh, keilmuannya Ilaqolil mutatafilin Kemudian Kita beralih kepada Ucapan Al-Mudtafilin Alamawa itil hadis Jadi Abuja punya bahasa Kapan orang banyak mengaku sebagai ahli hadis, ahli Quran, tapi itu sebetulnya bukan ahli. Namanya muhtadafilin. Apa muhtadafilin? Kalau ada akhmadenan orang diundang, betul sahaja. Teko, jadi apa? Muhtadafil. Oh, nak apa? Hamul. Nah, Uh, eh itu eh, asalnya tatofil itu kalau ada orang tidak diundang ke mantenan kalau undangan melok kayak ala mawaitil Ingatasi inggantasirampatan hadis kata sebutlah bahwa hadis ini semacam rampatan makanan ya, hidangan makanan ya, ya, tapi ada orang yang mestinya diundang untuk makan tapi mereka ini Jadi enggak diundang tapi melok melok mangan, munu dianggap yo orang yang diundang juga kau ulama ulama, omun oh, hmm. gitu. Jadi akhirnya jadi eh, kita mengerti bahasa Abuya ini, eh, eh, maksudnya mereka mereka ini yang sementara ya, yang memang kalau bicara menggeluti hadis Masya Allah, selalu ah, Ya Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis Masya uh, Dan uh, kitab hadis itu ditendeng terus ya hmm. Bukhari, muslim, Masya Allah ya hmm. uh, Quran juga demikian Masya Allah. Nak sa ego atau sepih yang ke bawah Quran. Justru kita kita sendiri ni loh. Orang sa al Quran ya. Kalau mereka itu dimana mana mau cok Quran orang ni nuk pis-pis, nuk orang pasar-pasar orang Cuman begitu kok orang kanjani. Gua betutut, gumiang tulapum enggak kelihatan sing sumeh Ada apa ya kira-kira ya? Ada apa? Ya, itu karena ada virus berat itu. Itu perasaan bahwa selain mereka ini adalah kelompok-kelompok yang eh masih terlibat dalam kesirikan, kepitahan yang kasihan konco-konco ini. Ya begitulah namanya ujian bersama ini ya Macam-macam ya Belum dari eksternal Kemudian internal Wujudnya ini jadi PR Gak mari-mari Apu Yusuf kita begini nih bayangkan Kenapa kalau buka, kalau masalahnya bukan karena Perlu jawaban yang, yang yang Tinggal Mau menerima apakah tidak Kalau bicara masalah uh, Apu Yusuf menyampaikan Argumentasi kemudian Bagaimana mengambil Eh uh, uh, Argumentasi dari mana itu saya mereka cukup tapi ya yang namanya <coughs> bisa jadi mereka ini spokoe eh, bisa jadi yang nah, kucar apapun uh, kalau sudah namanya sudah tertutup mata hatinya kenapa <coughs> makanya Abu Ya mengatakan astatastati lula di wahadla bilada wa di ini barang jelas siapa <coughs> atas tabtiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair hmm, ini anotoh atas tabtilun mengambil atas tabtiluna alladhi huwa adna anotoh yang mengambil sesuatu yang rendah sebagai ganti jadi mengambil sesuatu yang rendah menjadi ganti apa, sebagai satu ganti <robe cinq exhale offenses> Alhamdulillah dihuwa khair Hujah yang jelas seperti ini Ulama-ulama yang jelas uh, Bisa kita uh, Ambil uh, ke, Keputusan mereka, ke teman mereka uh, Itu pun kadang-kadang Begini saya Jadi, Justru masih menerima Pendapat-pendapat yang uh, <koh> Sebetulnya itu adalah Kesalahpahaman saja itu Makanya fainalat tak malabsor, walaupun tak mal kulup alat tv itu. Fainamuistik lakukanlah tak malabsor orang wuto, opo alabsor pandangan. Kalau mata sih jelas melihat ini, ini, ini jelas kita, abang kita abang, kuning kita kuning, putih kita putih. Ah, orang beripati orang Arab pun way. Walaupun tak malkulup alat tv itu cuma yang namanya hati yang buta alat tv itu yang dalam dada. Jadi ini mang di lapangan seperti ini. Jadi justru apapun yang disampaikan dengan tali-tali yang sangat kuat pun ya mereka itu eksklusif sekali. Jadi eksklusif sekali. Tapi juga bagaimana kencannya menyerang <tuh> apa yang telah dilakukan oleh orang banyak ini didas, dikatakan ini fit A, cerik macam-macam luar biasa. <tuh> Tapi kalau sudah diajak dialog, Insya <tuh> <tuh> Allah jadi tidak pernah mau bersama-sama sudah, memang sangat eksklusif. Jadi tak bedanya dengan orang-orang kalau memang dasar keilmuannya itu masih masih belum mumpuni memang begitu, rata-rata begitu. Jadi namanya orang itu akan semakin dia itu tidak mudah menyalahkan orang lain kalau ilmunya, wawasannya luas. E, kalau sudah tidak luas, ya biasanya itu terus. Ngekengiyo po ana nih, kuterus selalu ya po koi ini, kami ini yo po yo po koi, Jadi namanya ilmu po koi, e, namanya. Eh. Eh. Kita lanjutkan tawasul tawasul lagi terus, masya Allah tawasul pi kabrin Nabiyyi Alaihi Wasallam. Justru di sini piir satu Aisyah dengan petunjuk seyita Aisyah. Al-Ibam Al-Hafud Ad-Darimi Fikita Bessunan Bapu Ma'akirma Allahu Ta'ala Nabi Yahu Sallallahu Alaihi Wasallam Ba'adamu'udih Bap Ya ni Allah Apa sing mulia ikutia Allah Nabi Yahu Sallallahu Alaihi Wasallam Ba'adamu'udih Salafatnya Rasulillah Ini bab khusus Yang menjelaskan Rasulullah setelah kematiannya itu Apa saja Allah memberikan kemuliaan kepada beliau Ad-Desana Abun Na'aman Kuala Atasana Sayyid Abun Zahid Kuala Atasana Amr bin Malik Al-Nukri Qalat sinabul Dzao'a bin Abdillah qala khuita ahlul madinah khuita pokok khato khuita apakah khato <tuh> yakni e, datang masa ceklik ahlul madinah qatun satidan musibah ceklik yang sangat fasakau maka ala ila Aisyah فقالت مقته ايسah jadi terjadi masa ceklik waktu itu kemudian pada kepada Siti Aisyah faqalat unduru qabran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wis ngene saiki nang kuburan iki kanjeng nabi ya wong kamu datang di sana ke, ke makamnya rasulullah unduru qabran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faja'alul minhu quwan ila as-samaa mongko dadi nek sira kabeh minu saking qabrun nabiyyi quwan ing cendela ila jadi kamu masuk kuburan makamnya rasulullah waktu itu, waktu itu Maksudnya masih tidak seperti sekarang, dikunci itu tidak bisa masuk. Nah, nanti kemudian kamu lihat ada bolongan di sana. Jadi di situ kamu harus ada keburannya kamu bolong. Oh. Biar antara langit dengan makom Nabi tidak ada penghalang. Katalah yakuna penuhu. Babeinah sama Isak pun sehingga antara nikah nabi antara langit apa sah apa namanya sakof jadi apa sakof ini, ha? ah, ha? ah, atap ya atap kolah, dahus sebut Abu Juzah Fafa Alu maka mereka laksanakan Famutirna jadi mereka kepada Rasulullah eh, kemudian. Uh, ada lubang yang tembus ke langit ya. Disitulah kemudian Tawasud dengan Rasulullah SAW Subhanallah Famutir namatoran Kita Dihujani dengan hujan Hatta nabat al-usub Sehingga tumbuh apa uh, uh, Sukat Wasamunat, Wasamunatil ibil Lan lemu apa unto Hatta tafat takat Sehingga <tuh> Ini sehingga membengkak, membengkak lemu. Jadi sampai untaku kudi-kudi lemu. No. Karena maklum jadi asalnya pakej leh, kemudian datang hujan, terus alhamdulillah semuanya hijau-hijau. Yang asalnya untah itu kurus-kurus menjadi gemuk, tol wow. tambah kuat di kedi. Ada tafat-tafat saham dari kacih. Fasumia mengkatiara ni amal fatah, tiara ni tahun ni ni pembengkangan, pembengkangan pembengkangan, pembengkangan daging. Wakuan cemuk, kawah, wahian nafidah itu semacam cendila. Ada tawasulen bika berihi, sawallahu alaihi wasallam. Masya Jadi tawasulen gampang mak nanya nabi, terus dibolongin dure. Supaya antara langit ke arah kanjinya purau nawa, tidak ada penghala. Nunu kulo langsung josh, langsung josh. Siti Aisyah yang justru memberikan pengarahan seperti itu. Fahad tawasum bi kabrisasalam lamin kaisu kawnu kabron. Jika dari sisi adanya itu adalah kuburan, balmin kaisu kawnu zama. Karena kubur ini zama, kasat asrafil mahrufi. Ini. Yani, Karena namanya kubur ini menghimpun jasadnya paling mulianya makhluknya Allah Wahhabibi Rabbil Alamin Orang yang dicintai oleh Rabbil Alamin Maka fatah sarah maka dati mulia apa kubur Bihadil mujawara al-adhimah Jadi kuburannya yang menjadi mulia Karena ada jasadnya Rasulullah Bihadil mujawara karena bersanding al-adhimah wa astahaqqo lan ber apa kabar bidalikal maqam al karimah dan mengqono al maqam al karimah kedudukan yang mulia Ya sampai kemudian ada pembahasan yakni yani paling utamanya tanah itu tanah mana tanah Mekah atau tanah Madinah kalau ada pembahasan mengatakannya tanah ya Paling boleh ya tanah yang menghimpun jasadnya Rasulullah, hmm. eh, itu maklum saja lah. Hmm. Karena kalau bicara masalah apa saja yang datang secara syariat dari Allah ini, tanpa ada pengaruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaannya ada di mana? Khabar itu mulia yang mengarahkan kemuliaan untuk kemudian orang harus menghadap ke sana ya. Allah lewat Rasulullah ya Allah lewat apa Rasulullah eh, jadi kalau ada bahas mungkin orang kalau tidak tahu dihadapnya ke apa berlebihan ini ini kalau nak nyinyap itu sonopong dia ya, enggak ada Rasulullah apapun namanya syariat yang dibebankan kepada manusia ini tanpa ada yang menghantarkan syariat ini kenyataan mesti kembali kepada siapa penghantarnya, yang diutus oleh Allah sendiri jadi kalau punya hak kedudukan yang tinggi Di sisi Allah lebih dari segala-galanya Itu maklum Makanya kita bisa melihat kebenaran Rasulullah itu Jadi bersama dengan Allah itu Jibril saja itu Diciptakan sebagai orang Yang dimaklumi ya. <tuh> Jadi Itu pun waktu harus Ke Allah pun masih ada batasan Untuk tidak bisa langsung Tapi Rasulullah ya, Bisa langsung menghadap Rasulullah eh, Rasul menghadap sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh, seperti ini memang kalau enggak dipelajari zauqan secara eh, eh dhauk, artinya kepekaan kita melihat apa yang terjadi. Jadi kita akhirnya ya menganggapnya Rasulullah kayak apalah, tapi mestinya kita pelajari hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah itu siapa, kemudian eh, kedudukannya seperti apa, kemudian Allah bagaimana terhadap Rasulullah dan menganggapnya sebagai apa dan sebagainya itulah, itu baru kemudian uh, satu dengan yang lain kita kaitkan masyaAllah, di Rasulullah seperti apa gambarannya. Tapi apapun nanti Abu Ya akan mengatakan betapapun derajatnya seperti itu, mesti uh, kita kembali siapa makamul kholik dan makamul lebah, makhluk. Tahrijul hadis Amma Abu Nu'man wa Muhammad ibn al fadl al-Mulaqqa bi'arim al bi Bukhari Kalau hafiz di takrib anhu tentang Abu No'man Sikatun Shabtun Dia adalah seorang yang terpercaya Shabtun di Shabtun berarti orang yang uh, Periwatannya itu tangguh Periwatannya itu adalah uh, uh, Periwatan yang uh, Maklum jadi Tidak ada keraguan Tetap uh, Cuman tak gaya fi akhiri umrih ada perubahan tahlil uh, uh, arab berubah berubah berubah jadi ada hubungan dengan dengan dengan akarnya. Ya, ini katakan dulu tidak lupa sekarang mulai ada lupa itu namanya tahlil tahlil fi di akhir jadi akhirnya uh, di akhir umurnya kalau dulu tidak pernah jadi tidak pernah lupa sekarang sudah banyak lupa itu namanya tahlil kalau aku mengatakan wah ada wa hadhan ini yani jarhuhu bi hadhi bi hadhi akhiri umrih wa hada yani ni jarhuhu bi hadhi akhiri umrih la yadurru tu tidak membahayakan sama beliau wa la tidak tercatat dalam riwayatnya li anna al bukhari rawa fi sahihi aksara min mi'ati hadis Karena namanya Abu No'man ini, Bukhari sendiri melihatkan dari beliau ini berapa hadis, Banyak cukup, Sampai lebih dari bahasa ratus hadis, Wabak takhtilati setelah ikhtilatnya, Jadi setelah ada tahoyurnya tadi, Ada ikhtilatnya itu, <tuh> Jadi tidak se seperti waktu dulunya, Lam toh mal, Orat diriwayat agi anusak ngabun no'man, Opa riwayatun riwayat, Memang Bukhari akhirnya tidak menggunakan beliau sebagai perawi, Setelah terjadi perubahan dalam akalnya, wala hutaruqatni wa la yunabbiu ka mislu hafir orang maringi berita yang sira sapa misukepir kaya umpame wong kang memang sudah ah, orang yang sangat jeldi uh, orang yang sangat <kuh -cah> tahu permasalahan wa qatrat azhabi lan temen nyanda sapa azhabi alam nikiban kaula eng de ibn nikiban bi annau lan kelakuan gua kok aku ketemu lawo kedewe abun nakman no apa hati sumongkarah Ibnu Hibban pernah mengatakan Ini Abu Nuqman Fulan ini, perawi ini Banyak melihat hatis-hatis mongkar Fakolamu kodawu adzhabi Walamu yaktir Ibn Hibban Ya sukalau khadisan mongkar Katanya <tuh> Ibnu Hibban mengatakan Ini Abu Nuqman banyak melihat hatis-hatis mongkar Tapi katanya ada api Mana? Dia sendiri Ya tidak mampu untuk menyampaikan Mana yang mongkar katanya wa lam ibnu hibban ayya suka law khatisan mungkarun fa ina ma zaa ammu qatundi ngono sapa ibnu hibban kalau dia mengatakan katakan mengkritisi abu nu'man ini banyak mereka haddi mungkar ternyata dia sendiri kata zahabi dia tidak menyampaikan mana yang mungkar terus apa itu tuduhannya itu wa itu ibnu zaid fa wasatukan lahu auham praw yang kedua yang perlu di, eh, diamati Bahwasalah tuh kon orang yang sangat eh, eh, dipercaya, tapi lahu awham bagi dia awham ada pengertian, ada pemahaman-pemahaman yang sering salah. Awham jadi pemahaman yang sering salah. Waktu dalikah halu amal bin Malik, semenko kaatine bin Malik an Nukri kama kala hafid menghajar an humafit takrib. Waktu kara ulama bi anna nahad asyikawaya satu kon yahim. Ada predikat Sotukun Yahim, berarti Sotuk Orang yang bisa dipercaya Tetapi banyak uh, mem, uh, Banyak Awham Yahim Akeh uh, peng, uh, Akeh Pemahaman-pemahaman uh, Yang sering salah Min syarit tausik Termasuk bentuk Tausik pensikohan Termasuk bentuk Bentuk yang Uh, uh, pelemahan katafitan di birrawi, jadi dan makdom di dalam ilmu mustalah hadis ada predikat-predikat yang dimaklumi bagi para perawi, ya uh, uh, uh, mulai dari sabtun, sikotun, kemudian katapun wah higinun, sodukun, katawak kata sodukun yahim itu untuk ukuran charhol charcharcharkruah. Itu, apa termasuk tauhid, apa termasuk tati. Jadi tidak lebih antara ini adalah aa, predikat untuk mengatakan syifulan ini syikoh. Di predikat syifulan adalah lemah. Itu dibahas dalam ilmu ustalah hadis. Wa ma'aful auzah, bahwa aus ibn Abdullah ar-ribi, bahwa syikoh terjadi jalis sahihien. Fahadah sanatun labak sabih. Ini sanat labak sabih. Orang popal huat cegitun indi. Fahatka bilal ulama. Uh, Mengkota menerima seorang ulama washtah dan <coughs> menggunakan sebagai saksi seorang ulama pihak syarmin amsalihkan kena kesaking uh, kangumpaman yezi e uh, <coughs> aus bin abdillah -abdil ribi wabimahum akaluhalan langkalan wong Nak kangnu sumaniku akaluhalan mesti cari saking pira pira perawi ni kikhatis e to hmm. saking pak uh, Menjadi saking berawangkang riwatake Saking Aus bin Abdillah Alhasil jadi Hadis tadi itu berkaitan dengan Tawasur dengan kuburan Rasulullah Yang dengan petunjuk Syedah Aisyah sendiri Bicara mengenai beberapa perawi yang masih Dipertimbangkan, akhirnya Kesimpulannya Bahawa hadis ini Labak sabihi Tidak masalah Jadi bisa dibuat dalil untuk Memberikan keterangan lebih tentang adanya tawasul itu bermacam-macam. Di sini masalahnya tawasul dengan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu terjadinya. Hanya kuburan dibolongin dulu re, Subhanallah kemudian Allah menurunkan apa? Hujan. Jadi berarti kalau kita bicara di antara para as-salihin. Kemudian ada kuburan-kuburan uh, yang tempat. Memang subhanallah. Dan tidak bisa ditolak itu keadaannya itu jadi <tuh> <tuh> ya begitulah gambaran kalau kita sekarang dalam ngaji ini menemukan riwayat seperti itu dan itu adalah bagi Rasulullah SAW sesuatu hal yang tidak jauh juga bisa didapatkan oleh para para orang-orang soleh yang lain para walinya. Artinya satu contoh banyak teman di Jakarta itu di sana ada bah. Di mana di eh, eh, kubur Habib Hussein yang ada di luar batang itu, eh, itu eh, termasuk masya Allah jadi ya ini yuzar, ya ini termasuk eh, kuburan yang memang layak untuk kita ziarahi karena ya buktinya dibuktinya banyak orang datang ke sana tawasul kepada beliau, minta kepada Allah dan kemudian banyak or orang mendapatkan Ya, ini jawaban-jawaban yang ada di sana. Ya, nah, Jadi itu ini termasuk gambaran yang perlu kita apa, <coughs> kita pahami. Jadi, artinya sesuatu yang ada dan itu katakan sebagai satu hal yang dimaklumi bersama. Corot hmm. dalil itu ada hubungannya apa orang? Ngomong kuburan, wai. Ngomong kuburan, wai. Dia juga terus, ngomong kuburan, masuk kuburan, masuk orang, wai. Ia ni kuburanmu, zaman orang orang ini. Ia ni kuburanmu, ia ni kuburanmu lah orang ini. Ini kuburannya Wangsa lah. Ini kalau pikir ini kan kuburan. Eh, ternyata kenapa kuburan Wali Songo, Masya Allah, sampai sekarang, mulai kapan dulu sampai sekarang, eh, tidak pernah telat banyak orang tu datang ke sana. Ibu Siono makninya kuburannya apa Wangi Ibu Siono. Kan mestinya cukup itu satu dalil Kalau bukan Allah mengandaki bagaimana Orang ini supaya mengerti tentang Siapa pembawa Islam ini ha, Kemudian agar ada sambung Allah ingin nyambung Dengan para pendahulu kita Yang bawa Islam ini Terakhirnya kemudian membuat satu ikatan semacam Allah bikin namanya magnet. kemudian orang datang ke sana ha, ha. Itu jadi Sesuatu yang tidak bisa dinalar Kemudian begitu saja Terus kita katakan lapen oh, kuburan buat semati, wahai padungun, kuburan pantas banyak lapen di sana kue, nah, ini paling enggak datang ke kuburan sana itu kita mengenal siapa dan siapa terus terima kasih kepada mereka itu apa paling enggak ya assalamualaikum, watun nuun panjenengan, nuun nuun nuun yang nuun, terus Rono diharapnya shareknisan, kan begitu. Ya memang di sisi lain, ya harus ada pengarahan-pengarahan yang jangan sampai salah nah, ketika datang ke sana. Kemudian uh, ternyata yang uh, membuat mereka harus datang ini ada permasalahan yang terjadi kepada dirinya, akhir utangnya, anak emingat, terus-terus, terpakai nawaziarwali songol terus-terus nawa. Ya, nanti di diarahkan dulu. Kalau tidak, maka yang dikhawatirkan oleh uh, Syekh sahmatul wahab sudah terjadi. Uh, ya, kalau kan beliau uh, dia kan mengatakan saya tidak ingkar orang-orang yang katakan uh, ziarah orang-orang soleh atau tidak ingkar keingkaran itu ketika kemudian uh, dia minta langsung kepada Sohibul Kober di situ. Ya, ini tidak menutup kemungkinan kaum muslimin yang masih bodoh-bodoh ya, kemudian diajak ziarah wali songo kemudian tanpa ada pengarahan ya. Ya, akhirnya juga ya, memang orang ini uh, semuanya tidak ada yang tidak punya problem, semuanya punya problem ya. Kalau ada solusi ditawarkan itu Masya Allah. Dia nak dukun, dia nak dukun KB. Dia nak ponari-ponari KB. Ya. Nah, sementara yang sempat membawa kepada orang-orang shaleh yang mati apakah yang...